Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Тека авторів каналу. Тарас Мельник. Покровитель-вбивц публікується із особистого дозволу автора. Місце з кошмарів На землю падали місячні промені, слабко прорізаючи темряву. Вона захопила все навколо, дозволяючи Макару здійснити задумане. Йому не хотілося натрапити на випадкових свідків, і тому... Він вибрав темну пору доби, коли спорожніле поселення вже міцно спало. Покинувши свою кімнату, макер непомітно вийшов на двір, виглядаючи, чи не вивалився раптом сусід відлити на травичку. Йому не хотілося нікому пояснювати, чому прямує розкопувати могилу батька. Все навколо завмерло. Ситуація складалася так, ніби жодна людина не могла завадити Макару зробити задумане святотатство. Він обійшов будинок, взяв у старому сараї дві почервонілі відіржі лопати і тупу сокиру свого діда. Біля того місця росли декілька дерев, які могли б корінням завадити копати в глибину. А повертатися двічі на місце, яке снилося йому у кошмарах все доросле життя, він не хотів. Тому доводилося зважувати всі свої дії наперед. Перстень на пальці обпікав, немов нагрітий до пакельної температури. Сімейна реліквія ставала все важчою по мірі того, як Макар наближався до старої криниці, котра колись допомогла йому заховати тіло покійного батька від людей та міліції. Чортовий предмет відчував свого справжнього власника і просився назад, до нього. Окультні речі інколи мають таку містичну силу, яка навіть не снилася людям. Вони здатні викликати до життя Найбільші страхи – стирати межі між реальністю і видінням, однак найгірше, чим вони наділені – пам'яттю, а також здатністю вселяти у носія певні набори емоцій. Макар склав всі інструменти в один мішок, закинув на плече, і вирушив через заросле густими кущами й травою подвір'я у напрямку старого ставка, який ще із сивої давни був прикрасою їхньої сімейної ділянки на березі Дністра. Там часто водилася риба, яка запливала із річки через дрібний канал, що нагадував звичайний струмок. Потрібне місце знаходилося за декілька десятків кроків від водойми. Відстань туди не була дуже великою. Однак занедбаний город добряче заважав пробиратися до мети. Кущі Акації були вищі людського зросту і дряпали обличчя та руки, змушуючи час від часу зупинятися і озиратися навколо себе, а чи нікого немає поруч. Але... Нікого й не могло бути. І ще з 1999 року дорогу повз ділянку Корнічуків оминали всі місцеві жителі. Одні мали можливість пройти зручнішими путівцями, інші боялися старої легенди про зниклого отця Онуфрія і перстень, який йому дістався як сімейний спадок. Дехто із старожилів говорив, що проклятий священник досі ходить навколо свого обійстя, рухається до річки і підіймається назад, а тоді виянемо вовк. Макар не боявся тих легенд, оскільки він один у всьому світі знав, де дівся покійний батько і проклятий сімейний перстень. Старий мав лежати глибоко присипаний під землею і погризаний черв'яками, а окультний предмет – стерчати у нього на пальці. Підробка, яка натирала палець Макара, не могла бути справжньою. Персні самі не вибираються із могил. Він зупинився. Витер цівку крові з обличчя, яким зачепився за гілку акації з колючками і віддихався після важкого просування. Ставок залишився на своєму місці. Щоправда, зарослі очерету перекривали весь огляд. Дерева, які схилялися над старою криницею, також збереглися, але збільшилися у розмірах майже втричі та помітно висохли. Батькова могила нагадувала мордорський ландшафт, посеред якого навіть земля виглядала солоною та гіркою, не на ній нічого не росло і не могло родити. Такою була остання обитель окультиста у Рясі, який свого часу лякав кожного жителя фразою «Не прийдеш до храму!» Прокляну родину до шостого коліна. Макар розклав інструменти біля місця роботи, вибрав гострішу лопату і почав копати. На здивування земля піддавалася легко, немов мрець знизу, і сам хотів швидше зустрітися із сином і отримати назад перстень який дістався йому у спадок іще від його батька. Вкопавшись на півтора метри вглиб, Макер відчув, що лопата ледь зустрічає спротив і провалюється, наче її засмоктує порожнеча. На тому місці мала бути засипана стара висохла криниця, тому таке його не здивувало. Аби не ризикувати провалитися і навіки залишитися із батьком, він піднявся із викопаної ями і закріпив на одне із дерев мотузку, після чого вдягнув на себе спорядження для альпінізму. Незважаючи на лихі перечуття, Макар іще декілька хвилин продовжував з усіх сил довбати під собою землю, а коли наткнувся на дерев'яні перекриття, знову взявся за сокиру. Старі гнилі дошки стали останнім, що стримувало його перед такою довгоочікуваною зустріччю із батьком. Коли він зламав дошки навпіл, темрява зна почала втягувати. Перстень здавався настільки важким, що навіть спеціальний канат не міг витримати всієї ваги копача. Щось знизу дихало гнилим могильним холодом, запрошуючи спуститися на глибину 24 метрів, звідки дивом змогла вибратися сімейна реліквія. За два дні до смерті Капітан Самойленко того вечора святкував День народження. Він зібрав біля себе половину офіцерів із відділку, замовив бар «Дикий бик», який користувався серед жителів Києва певною популярністю. Середньої руки бізнесмени і чиновники любили проводити там час, оскільки м'ясо, яким зробив собі репутацію шеф-кухар, славилося навіть у Верховній Раді. Таке святкування не здивувало жодного співробітника. Кожен чудово знав репутацію Самойленка. Його двічі брали із хабарем на руках, але жодного разу справа так і не потрапляла до суду. Капітан просувався кар'єрою неймовірно швидко, і мав далекосяжні плани на життя. У галасливій компанії офіцерів виділявся тільки молодий слідчий Макар Корнійчук. Він єдиний за столом не поділяв радості начальника. Макар також отримав підвищення, допомагаючи СБУ впіймати вбивцю солдата-строковика у Харківській області. Однак сам не з не став. Більшість колег вважали, що йому просто пощастило потрапити у слідчу групу до відомого майора Андрія Стеценка. Однак, насправді, Корнійчук відіграв важливу роль у тій справі. І тому командир слідчої групи сам зробив подання на нагороду, а начальники вирішили підтримати ініціативу. Макар сумував, маючи на те іншу, вагому причину. Найбільше його злила присутність колишнього друга і напарника Назара Пустого. Вони разом починали іще з академії, пройшли через важке стажування і потрапили до кримінального відділу, але Назар наплював на їхню дружбу засунувши свого прутня у дружину Макара. Їхній шлюб і так ледь-ледь тримався, зважаючи на постійні сварки, але потрібно було його зберегти принаймні заради двох маленьких синів. Майже весь відділок здогадувався, що пустий інколи лупить дружину товариша. Однак по страждалій стороні ніхто не поспішав пояснити, то так відштовхує від нього кохану жінку? Підозрюючи дружину, Макар вирішив її перевірити і тому перед поїздкою до Харкова встановив у своїй квартирі декілька прихованих камер. Вони записали стільки інтиму, що могло вистачити на створення авторського сайту з цієї тематики. Героїв на записах слідчий нарахував тільки двох. Дружину і Назара. Поки колеги горлали тости і майстерно вилизували правильні місця капітану, Макар фантазував, повільно гортаючи у думках плани вбивства дружини і друга. Як же йому хотілося бити, нагріти над газовою плитою молотком по яйцях напарника, поки від них нічого не залишиться, а тоді. Тоді запхати той молоток прямо Макар розмірковував. Що варте більшого? Майбутнє дітей, власні перспективи чи життя блудливої повії, котра коштує дешевше за ходох на приміському вокзалі? На крайні він не наважувався, але фантазувати не міг собі заборонити. Макар солодко посміхався, пригадуючи усі відомі способи катування. Коли до нього дійшла черга проголосити тост, відразу після Назара, промова вийшла влучною. Капітан сприйняв слова колеги так щиро, що аж підійшов до нього, аби поцілувати. Назар підтримав друга і потис йому руку. «Макар!» не став відмовлятися від рукостискання, аби приспати пильність клятого звабника і в перспективі зарізати його десь серед парку. Це мені наче рідний син, якого доля мені так і не подарувала, заявив на вуху Макару капітан Самойленко, обіймаючи його. За такий тост скоро будеш обмивати чергове звання. Слова полковника мали би підсолодити важкий вечір. Однак у цей момент Макар відволікся, побачивши позаду Самойленка високого чоловіка у чорному одязі. Він стояв біля бару, спираючись на стійку руками, руками, котрі нагадували лапи ведмедя. На правій руці дивного велетня кидався у очі залізний перстень, який у жодному разі і ніяк не міг потрапити до цього місця. Останній раз Макар бачив таку оригінальну прикрасу у 1999 році. Він вічливо подякував капітану а тоді рушив до дивного чоловіка, який підіймав над стійкою чарку із зеленим змієм, демонстративно вихваляючи свій перстень. Дійти до незнайомця лишалося всього кілька кроків, однак, несподівано на плече Макара, лягла рука, нахабно розвернувши його назад. «Ти що, хе -хе, вирішив покинути нас?» – засміявся Назар. «Відійди від мене, поки я не перетворив тебе на відбивну!» Розізлився Макар, демонстративно рушивши до бару, але... Але там уже нікого не було. Незнайомець із реліквією на пальці, яка містичним чином вибралася з могили, раптово зник, немов розтануло марево. Не дивлячись на витріщені очі п'яних колег, оскільки погрози чула половина компанії, Макар швидко кинувся і вибіг на двір. Розгніваний поліцейський не зупинявся ні перед чим, однак все одно нічого і нікого не побачив. Дивний чоловік раптово зник. Зник так само, як і з'явився. Повернувшись до хмільного застілля, Макар сів на своє місце, і вирішив дочекатися закінчення свята, хоча настрою у нього вже не було. Навіть думки про помсту більше не гріли поранену зрадою душу. Страшна річ із кошмарів знову повернулася до нього. Можливо, алкоголь або просто розігралася уява, однак він міг побожитися, що бачив біля бару покійного батька, якого боявся понад усе на світі. Містичне видіння віщувало про наближення великої біди, здатної різко змінити життя слідчого. Думки швидко захоплювали його неспокійний розум, зруйнувавши на пару із алкоголем у крові абсолютно всі залишки стіни раціоналізму, за яку проникли паніка та страх. Не зумівши заспокоїтися і не думати більше про побачене, Макар взяв до рук телефон і непомітно почав шукати у інтернеті перстень з символікою, якою колись так вихвалявся його батько. Однак світова інформаційна павутина не дала жодної відповіді на запити. Такої речі нібито ніколи й не існувало серед колекціонерів і поціновувачів старовини, а старість моторошнього предмета не викликала жодних сумнівів. Просидівши до кінця іменин з телефоном, він зібрав на собі погляди колег, котрі не звикли до такої поведінки Корнійчука, але так і не знайшов жодної відповіді, на свої запитання Десь під кінець свята Коли Макар хотів заховати Телефон до кишені Несподівано підійшов Назар Не знаю, навіщо ти Накинувся на мене Сказав він Вибачатися перед тобою Ніхто не буде Перебив його Макар Тоді не чіпатиму тебе Поговоримо пізніше Правильне рішення, воно допоможе тобі зберегти зуби цілими. Назар зупинився і раптом змінив тему, мимоволі помітивши на телефоні зображення персня із хрестом, який оточували і стискали змії. Занадто рідкісне зображення, давній окультизм, може, і кельтський. Ніби ти у цьому щось розумієш. Якби розумів, тоді пояснив би сенс. А так тільки підкажу. Що підкажеш, якщо навіть не знаєш значення зображення?» «Ліберман Ісаак. Він має крамничку антикваріату на Андріївській. Подякував. А тепер ввали куди й збирався. Нам немає чого обговорювати». Назар відійшов, але не припинив розмову. Вечір саме підходив до логічного завершення, але доля, як завжди, не могла не втрутитися і тому підштовхнула хмільного Назара до несподіваного зізнання. Він уже усвідомив, що друг про все дізнався і тому випалив. «Вона кохає мене, а тебе ні». Не варто одне одного мучити заради, якщо ти. І ще хоч слово скажеш, я пристрелю тебе на очах у всіх. Не бажаючи спровокувати загострення, Назар відступив на кілька кроків і вирішив повернутися до застілля. Вони випили ще декілька пляшок горілки, після чого капітан подякував всім за честь, і викликав кожному таксі. Сам же він чогось вирішив спочатку відвести із таксистом додому Корнійчука та пустого, перечуваючи погані наслідки сварки між молодими підлеглими. Назар впав на сидіння біля водія, а зморений від алкоголю капітан сів поруч із Макаром. Досвідчений офіцер Бачив, що з ним коїться щось нехороше, але навіть і не міг здогадатися, що саме. Не кожен ваш знайомий після п'янства їде в таксі, думаючи про окультизм і перстень, який лежить на дні криниці. Підозріле самогубство. Таксі зупинилося біля старої багатоповерхівки. Капітан вийшов вслід за Корнійчуком і провів його до входу в під'їзд, попутно пояснивши, що йому не варто виносити свої сімейні проблеми і суперництво з напарником на суд публіки, аби не втратити репутацію, а також, а також пояснити, що не слід займатися помстою. Самойленко натякнув Макару на мирне вирішення ситуації, поки ворожнеча не вийшла за допустимі рамки. Макар погоджувався з усіма словами, котрі витиснув з себе командир, але робив це, аби швидше його спекатися. Тому що з думок ніяк не йшла моторошна сімейна реліквія, яка чомусь саме у цей момент вирішила повернутися у його життя. «Вияви терпіння!» – прощався капітан. «На тебе, друже, повір, чекає велике майбутнє!» Макар не відповів на повчання, закривши за собою вхідні двері. Хоч вони жили всього на третьому поверсі, але він все одно зайшов до ліфта і піднявся ним, аби не плентатися сходинками у стані сп'яніння. Із вікна на переході Макар побачив, як капітани з Назаром щось шукають біля таксі. Наче п'яний офіцер загубив якусь особисту річ. Таксист світив їм обом ліхтариком з свого телефона. У будь-який інший час варто було спуститися донизу і допомогти. Однак не тоді, коли тебе розривають тривожні перечуття. Діти два дні мали перебувати у бабусі по материнській лінії, але дружина, вона була вдома на самоті, оскільки ввечері влаштовувала гулянку для подруг. Відчинивши з шостої спроби дверний замок, Макер увійшов до квартири і почав роззуватися. Перша туфля впала з ноги без проблем, але на другий він комічно завалився назад, і гепнувся головою об шафу. «Ну то хай чує», – подумав Макар. «Не дай Боже ця курва спробує мені сварку влаштувати. Я їй швидко нагадаю, чим її рот смердить по вихідних». На звук падіння вперше за вісім років шлюбу ніхто не зреагував, вмикаючи світло і гучномовець. Макар не просто здивувався. Йому здалося, що вдома нікого немає, ніби Олена забралася і переїхала до коханця. Він піднявся на ноги і спробував вімкнути світло у коридорі, але у нього нічого не вийшло. Світячи собі ліхтариком із мобільного, Макар дістався руками до рубильника, яким перекривалася подача електроенергії у квартиру. Однак... І таким чином йому не вдалося увімкнути світло. Ситуація почала лякати. Спершу привидівся покійний батько із тим перснем, Потім дружина припиняє влаштовувати сварки. Макар рушив у кімнату, аби дістати з сейфу пістолет. Він світив на підлогу, аби не впасти, зачепившись за розкидані дітьми речі. Олена рідко прибирала, і навіть вищі сили не могли змусити її до порядку. До сейфа залишалося декілька кроків, але посередині кімнати на Макара чекала якась дивна пастка. Хтось неначе ногою вдарив його по голові. Він панічно відмахнувся і відступив назад на два кроки та спрямував ліхтарик на стелю. А тоді тоді ледь не задихнувся від побаченого. Від люстри тягнулася чорна нитка, на якій висіло жіноче тіло. Страх та паніка охопили Макара, не даючи зреагувати так, як це мав би робити досвідчений поліцейський. Він негайно кинувся до вікна, і почав кликати колег, сподіваючись, що таксі ще не поїхало. Від розпачливого крику Самойленко та Пустий швидко протверезіли. Обидва забігли в під'їзд і помчали вгору, іноруючи ліфт. Капітан освітив ліхтарем по широкій гостьовій кімнаті, аби побачити ситуацію загалом. Перед ними відкрилася моторошна картина. Корнійчук намагався підняти дружину за ноги, сподіваючись, що її ще не пізно врятувати. Пустий стояв у дверях, немов вкопаний. Макар тримав дружину, а капітан став на стілець і почав знімати туго натягнуту петлю із шиї. Олена не подавала жодних ознак життя. Коли капітан спробував перевірити дихання, Макар схопив за праву руку, аби намацати пульс і відчув при цьому, як повільно провалюється до прірви кошмарів. Між стиснутими пальцями Олена міцно тримала металевий перстень, зовсім не схожий на жіночі прикраси. Він не знав, навіщо, але все одно непомітно заховав знайдену реліквію до кишені, навіть не дивлячись на зображення. Одного лишень дотику до проклятого талісмана вистачило, аби усвідомити його автентичність. Перстень, котрий привидівся йому серед бару, хоч і мав бути похований разом із батьком, Містичним чином опинився у руці покійної дружини. Все відбувалося так, немов хтось майстерно намагався підставити Макара Корнійчука, використовуючи його найстрашніші видіння, про які жодна жива душа знати не могла. Давній страх позбавляв розуму. Покровитель вбивць Чотири години капітану Самойленку довелося тримати Макара у відділку під суворим наглядом офіцерів, доки експерт Йому особисто не повідомив, що, судячи із результатів первинного огляду, смерть наступила приблизно о восьмій вечора, тоді як тіло виявлено було близько до півночі. Макар не був убивцею, оскільки перебував на святкуванні із четвертої години. За цей час він нікуди із бару не відходив надовго, і міг підтвердити Алібі за допомогою добрячої дюжини поліцейських. Лікар давав похибку плюс-мінус одна година, але аж ніяк не чотири. Інші докази паралельно збирали криміналісти. Вони також повідомили, що поруч із місцем пригоди вдалося виявити записку, котра повідомляла про причини скоєного. «Вибач мене за зраду. Не розповідай дітям, щоб вони пам'ятали про матір тільки хороше. Я винна перед вами, і моя провина така велика. Вона не дасть мені жити і дивитися тобі в очі, як раніше. «Можеш поїхати до мене і поспати там, поки квартиру обстежують», – запропонував капітан. «Я співчуваю невимовному горю». «Мені потрібно негайно до дітей», – перебив капітана Макар. «Розумію, але будь обережним із правдою. Та я навіть не знаю, як розповісти хлопцям про це. Ти тримайся, братчику. Ми всі разом із тобою. Можеш розраховувати на нашу підтримку». Макар вийшов із відділку, але не став їхати до дітей. Він усвідомлював, що складає для них небезпеку. Не повідомлення про матерну смерть, а той, хто її заподіяв. Якщо батько і дійсно вибрався із могили, або хтось дізнався про таємницю Макара і вирішив використати містичну прикрасу для перемоги над ним, тоді всі його рідні під загрозою». Потрібно було діяти негайно і зупиняти вбивцю, поки не стало занадто пізно. Але для цього Корнійчук мусив відкинути дитячі страхи і нарешті дізнатися таємницю батькового талісману, котрий перетворив свого часу сільського священника на справжнє чудовисько. Машина зупинилася неподалік від антикварної крамниці. Макар вийшов і почав гамселити по дверях, незважаючи на ранній час. Через якихось десять хвилин із другого поверху спустився старенький дідусь, який мав вигляд професора історії на глибокій пенсії. Єврей уважно оглянув гостя, ледь просунувши обличчя через металеву решітку, а тоді почав йому погрожувати за такий нахабний візит. Перед усім він любив порядок. Він любив дисципліну. «Забігайтеся звідси! Тут вам не ломбат, Я не приймаю речі. Макар сунув йому під носа посвідчення оперативника. «Кримінальний відділ, ваші знання можуть допомогти виявити вбивцю за гарячими слідами. Ви єдиний спеціаліст у Києві. Можна увійти?» «Якби ви були лисимі в чорній курці та з пістолетом у оці, я би впустив вас до камниці без роздумів. Але ж поліцейський не як яхве, ще пограбуєте і звинувачення у скупованні краденого під'явите. Жодних візитів!» «Тоді подивіться прямо тут, якщо ви такий параноїк!» Макар виняв телефон і почав малювати на сенсорі символ із персня. Так, щоб аж дуже схоже, то не вийшло, але змії на перевернутому хресті важко було не помітити. Ліберман витріщив очі, підняв старомодню лінзу, що висіла на шиї, і взявся роздивлятися символ, криво виведений за допомогою пальця. «Ях, вевдай мене громом. Навіть якщо ви будете габувати, я все одно і зикну за дитією пекаси!» Вигукнув єврей і різко вийняв засу. Він так швидко помчав на другий поверх, що малоштані не загубив. Прикраса із нотками містики сильно його здивувала. Кілька хвилин дивний професор рився поміж своїми книгами, розжбурлюючи їх. Довго ви ще там будете копатися, не стримався Макар. Закрийте вашого ота і наготуйте вуха, спускаючись, вигукнув антиквар. Він підійшов зі старою пожовклою книгою, і розмова продовжувалася. Вам відома історія цього персня? знову запитав Макар. Синко, якщо ти маєш цей перстень, я дам тобі за нього тисячі доларів, а може, навіть цілу кремничку. Добре, що не показав сам перстень, подумав Макар. Історія цього металу дуже стара, хоча перстнем його зробили доволі недавно. Існувала колись одна Вавилонська монета, яку греки часто називали поковитель-вбивць. Говорили, що її вилила якась Жрецька гільдія, щоб відігравала роль талісмана для найманих воїнів. Найманці мали вірити, ніби монета рятувала і приховувала їх від правосуддя, якщо вони когось вбили і хотіли уникнути покарання. Монету викрили із храму Бога Ваала, а потім вона загубилася в історії, аж доки Румунський археолог. Мірча Буєску не відкопав її на урінах старовинного замку в лукулів котрі від імені імперії керували Дакією. Про неї масово писали румунські газети. Музей у Бухаресті брав дуже великі суми за один дозвіл її сфотографувати, але доля звела цю реліквію з Україною. 1940 року монету привезли до Чанівців під підсиленою охороною, розповідав Ліберман, похитуючи головою. Румуни наважилися провести виставку у поганий період, оскільки у червні почався наступ радянських військ і майже вся Буковина за рекордний відрізок часу виявилася окупована червоними солдатами. Ах, де-факт, ясна справа, гвардійці викрали прямо із музею, вважаючи його дешевою прикрасою. Майор Василь Лисенко змінив її, аби зробити собі перстень на пам'ять про похід. Причому навіть орнамент на печатці відтворив повністю. На цьому дивному чоловікові раптово зникають усі згадки про крадену монету. Біля переправи через Дністер сталася одинока сутичка між румунськими прикордонниками та ротою Лисенка. Командир спробував втекти після того, як перебили його людей, однак прикордонники поцілили у човен, і він зник під водою. Свідків, котрі бачили перштень у нього на руці, НКВС потім допитав і розстріляв. Але головного підозрюваного ніхто не зумів відшукати. Лисенко загубився десь на просторах буковини. Макар мав непогану логіку, тому відразу склав плюс до мінуса. Колись давно в селі розповідали, що його дід Симеон Корнійчук, який заробляв собі на життя контрабандою і ще з часів Австро-Угорщини, втопив на березі якогось солдата, відібравши у нього автомат та коштовності. Люди багато говорили, але про вину Симеона так тоді ніхто й не довів, оскільки тіло вбитого знайти не вдалося. Тому історія із часом перейшла на площину містифікацій та легенд. Єдиний доказ злочину, контрабандист та його син-священник – Завжди носили в себе на шиї, поруч із натільними хрестами Макар ніколи навіть не уявляв, яку дорогу річ покинув у старій криниці поруч із тілом батька За таку легковажність та безпечність містична прикраса сама віднайшла його, перетворивши життя на пекло Ну що ж, щиро дякую за допомогу Макар обірвав розповідь і вибіг із крамниці. «Молодий чоловіче, якщо ви вийдете на слід персня, пригадайте про мої обіцянки!» Пролунав у спину голос Лібермана. Сільський священник Вийти на слід убивці дружини можна було тільки одним способом. Макар мусив повернутися до найстрашнішого місця, до того місця, яке він з усіх сил намагався забути. Він одразу ж поїхав на автовокзал і спробував знайти квиток до Чернівців. Найкращий спосіб загубитися на дорогах України – це переповнений спітнілими пасажирами рейсовий транспорт, який поліція ніколи не перевіряє на присутність небезпечних осіб. Макар чудово розумів, що вбивця спробує його підставити, тому поспішав розчинитися у натовпі сірих людей, які ніколи не викликають ні у кого підозри. Касирка повідомила, що потрібних квитків вдосталь, незважаючи на піковий стан пандемії. Тими днями серед жителів Буковини масово ширився коронавірус, однак зупиняти роботу кафе, барів чи весільних ресторанів, а тим більше вокзалів, ніхто навіть не думав. Дві години до відправки Макар використав, аби змінити чорний костюм та білу сорочку на більш практичні темні джинси, кросівки та спортивну куртку із капюшоном. Темні окуляри здавалися зайвими, тому він вирішив не витрачати зайві кошти на них. Аби не викликати передчасного переслідування, Макар зателефонував тещі і попросив поки що нічого не розповідати дітям. Судячи з голосу, вона вже дізналася про долю доньки. Галина Іванівна ніколи не виправдовувала своєї дитини, ставлячись до зятя із прихильністю. Тому вона повірила йому на слово і виконала прохання. Після розмови із тещею Макара заманило до себе дешеве кафе, із якого пахло розігрітими котлетами. Займаючи своє місце у автобусі, Макар натягнув на обличчя маску і поринув у спогади. Він вирішив пригадати кожну деталь із того періоду, коли йому довелося поїхати з рідного селища, у притулок. Життя майбутнього слідчого змінилося у 13 років. Все сталося у спекотне літо 1999 -го. Люди очікували приходу кінця світу і думали, що стартовий пакет, який до мобільного купують бізнесмени, за розмірами подібний до чорного пакета або клітчастої сумки, із якою баба Люся кожної неділі їздить на ринок. Ніхто навіть не думав про водорощення електрики чи того блакитного вогника, який в газовій платі горить. У селі раділи закінченню гіперінфляції, але все одно не мали наміру ставити на стадіоні пам'ятника червоному директору Кучмі. Макар не любив ходити до церкви оскільки до смерті боявся одного її приміщення. Але йому доводилося це робити, тому що його батько був священником. Масивні стіни та тонкі похмурі вікна, а ще сцени з розп'ятим Ісусом та інші ікони, на яких у вогнищі горять чорти. Все це лякало хлопчика навіть у тринадцять. Аби змусити сина побороти страхи, отець Онуфрій тричі залишав його молитися вночі, замикаючи в церкві. Мати плакала і просила на колінах, аби він дозволив залишитися з сином. Однак жорстокий панотець її за це бив хрестом по голові і розповідав проповіді про гнів Божий. Такі методи виховання викликали у сусідів осуд. Але ніхто із них ніколи не наважувався виступити проти найстрашнішої родини в селі. Незважаючи на часте побутове насильство та знущання над дітьми, отець Онуфрій займав авторитетне положення у Буковинській єпархії та вважався популярним богословом серед інших священників. Його проповіді переписували і передавали із рук в руки. А деякі поважні бізнесмени їздили до нього із самих чернівців, аби освятити машину чи які інші свої справи. Впливові люди сповідалися йому, будучи повністю впевнені у тому, що ніхто так не зрозуміє, як отець Онуфрій. Люди масово ходили до церкви, боючись не гніву Божого, а публічного «Прокляття від непередбачуваного пан отця. Господарство родини Корнійчуків займало велику територію, однак за ним дивилися тільки дружина і діти, які часто нагадували односельцям рабів. Вони терпіли побої та знущення і не мали змоги комусь поскаржитися на домашнє насильство. Разом із Макаром росли його семеро братів – та дві сестри. Онуфрій робив дітей частіше, аніж збирав у церкві кошти за свічки. Ходили по селищі чутки, що він мав іще декілька байстрюків, яких подарував прихожанкам під час сповіді. Ясна річ, ніхто не міг такого ані підтвердити, ані спростувати, бо це означало зустрітися лицем до лиця із найстрашнішою людиною села. Такий образ за ним закріпився іще з того часу, коли за дивних обставин загинув у річці попередній священник – отець Мефодій. Тіло бідолашного так ніхто й не знайшов, хоча всі причудово знали ім'я вбивці. Втопив Мефодія сільський голова Симеон Корнійчук аби в такий спосіб звільнити місце для сина. Люди знали про контрабандистське минуле Симеона та зв'язки із впливовим міліціонером, який покривав оборудки. Тому не відкривали роти. Макар, іще дитиною зрозумів, чому з ним бояться гратися інші діти, змирився і почав проводити час тільки у колі братів та сестер. Найбільше, він любив матір, яка рятувала його від побоїв, ховаючи їх від батька, коли той повертався із церкви п'яним. Онуфрій мордував дітей, змушуючи вічно слухати свої проповіді та цілувати дивний перстень на руці, який лякав бідолашних не менше за батька. Після смерті дідуся... Як тільки містична прикраса з оберненим вниз хрестом та переплетеними зміями опинилася на руці спадкоємця, той став іще гіршим садистом, наче в нього біси вселилися. Онуфрій полюбляв ходити до підвалу та годинами читати дивними тонами містичні тексти. Одного разу Макар бачив, як батько посеред ночі води врізати на цвинтар молоде теля. Побачене і ще довго змушувало його трястися ночами. Все село знало про вподобання священника, і тому боялося його. Люди переказували один одному, що отець Онуфрій навчився наводити прокляття, які можуть звести в могилу, їх худобу і людину. Місцевий дільничий спробував у 1996 році перейти дорогу моторошному паноцю, але дуже дорого за це поплатився. Одного разу він пішов до лісу збирати гриби та із істеричним сміхом порізав собі щоки металевою бритвою. Почали слідство, однак ще до кінця розслідування Постраждалий втік із будинку на високу скелю і стрибнув із неї у Дністер. Аналогічно склалася доля старшої дочки старости, котра насмілилася засміятися посеред церковної служби, бо отець не зумів під впливом Кагору з першого разу прочитати текст. Бідолашну хтось зґвалтував неподалік від будинку культури. Вона вижила але втратила розум. Сусіди отця часто намагалися заховатися від його лихого погляду. Не дай Бог, їхня худоба виглядала більшою за попову. Із страхом і вдаваною пошаною ставилися до Онуфрія навіть найсміливіші жителі селища, тому скаржитися на побиття чи дивні знущання його дружина не могла. Від час проповідей він завжди вихвалявся перед дітьми перснем і говорив «Я смертна людина, але ця річ знайде вас не тільки за хатою, а й по всьому світу, якщо ви спробуєте заховатися від мене». Одного разу Онуфрій залетів до хати і кинув дітям відрізану голову сусідського собаки, який посмів перейти межу і ритися в його городі. Приводу для страшних снів Макару вистачало ще до раннього дитинства. Він згадував, що мріяв, аби Бог нарешті забрав батька у могилу і дозволив їм хоч трошечки нормально пожити, відчути себе людьми, котрі сплять ночами, а не трясуться, вислуховуючи із підвалу, Моторошні стогони. І з кожним кілометром руху автобуса, Макар згадував моменти свого дитинства, всіляко відкладаючи на останок найстрашніший. Коли сталося те, що змусило його розрізати ліву руку і скласти клятву перед іконами, що він припинить страждання братів і сестер, вбивши клятого батька, і разом із ним покладе в могилу містичний перстень, який отруював йому душу. Найважча втрата Болючим моментом, який рвав душу Макара, стала втрата матері. Вона не витримала і наклала на себе руки 2 липня 1999 року. Той день видався важким. Вони довго працювали на полі, поки тато крутився навколо церкви. Всі раділи, що нелюда немає поруч, і ніхто не ходить біля них із прутом, підганяючи до роботи кожної секунди. Галина Корнійчук... Намагалася зробити в чотири рази більше, аби дати дітям відпочити. Відійшла вона тільки одного разу набрати води у старій криниці поблизу городу. Поки жінка крутила корбу криниці, до неї підійшов новий директор школи, який лишень прибув до села і тому знайомився з усіма місцевими жителями. Він розповідав їй про щось вимахуючи рукою із дорогим годинником. Галина, ясна річ, хотіла якомога скоріше відігнати його від себе, оскільки знала, що станеться, якщо Онуфрій вертатиметься із церкви та побачить біля неї іншого чоловіка. Так і сталося. Священник саме повертався, коли за рогом кинулися в очі йому два силуети. Дружини та незнайомця, який спілкувався із нею. Після побаченого Онуфрій розвернувся назад і попрямував до церкви, маючи наміри молитися до самого вечора. Увечері родина Корнійчуків сіла за стіл, чекаючи повернення батька. Ніхто не наважувався торкатися продуктів, поки він не прокаже отче наш. Одного разу старший син Григір схопив шматок хліба до початку молитви, за це онуфрій виделкою приколов його руку до столу і змусив так просидіти усю вечерю. Діти боялися навіть підніматися без дозволу, усвідомлюючи жорстоке покарання, яке подавалося їм, наче, усмірення Господня. Інколи. Вони могли навіть до ранку сидіти, очікуючи приходу батька, але того вечора душогуб повернувся вчасно. Він приніс відро свяченої води та мотузку із спеціальним вузлом, показавши на неї дружині. Бідолашна чудово розуміла, чим закінчиться такий приклад пацифікації, тому кинулася на коліна і почала благати, аби лише дітям не доводилося дивитися на катування. Але священник не бажав відійти від задуманого, заявивши, що у випадку відмови гріх матері буде спокутувати хтось із дітей. Нелюд передав їй освячений мотузок і наказав робити все самій, поки він розсадить дітей на дерев'яній лаві навколо старої черешні. Галина сама залізла на стіл, закріпила мотузок на гілці і одягнула собі на шию петлю. Тоді почався справжній кошмар. Онуфрій вибив з-під її ніг столик і почав читати проповідь. За дарував жінці пекельний біль, однак залишав ще місце, аби потрапляв кисень. Відолаш мучилася, але при цім не могла померти. Діти впали на коліна і почали тулитися обличчями до землі, аби не показувати свої сльози нелюду, поки він бігав над кожним і шмагав їх прутом по спині. Втомившись лупцювати дітей, Онуфрій випив води і присів, голосно читаючи Біблію, паралельно слідкуючи, аби його петля – не задушила чи не переламала шийні хребці дружині. Посередині молитви почався той момент, коли у дикому ритуалі мали взяти участь ще й діти. Онуфрій підіймав кожного по черзі, змушуючи бити по висячій матері прутами. Макар цілував землю, благаючи Господа, аби йому не довелося також цього робити. Але на тому подвір'ї панував не бог, а нелюд урясі, котрий світив своїм проклятим перснем перед очима в дітей. «Кричи, махарчику, що ти думаєш про нашу матушку? Не буду я цього робити, не хочу я нічого кричати! Або ти кричатимеш, або я розріжу тобі щоки, щоби ти посміхався!» Кричи, синочку, наша мама блудниця, пищав макар, б'ючи маму прутом. Через це пройшли всі діти разом, не маючи вибору. Все село чуло, що робилося на подвір'ї отця Онуфрія, однак ніхто не наважився втрутитися. Так тривало до півночі поки втомлений нелюд не відпустив бідолашню. Жінка не витримала ганьби перед дітьми і кинулася тікати. Макар добре згадував ту ніч, коли вони бігали берегом Дністра, благаючи у матері прощення, але більше ніколи її голос не прозвучав поруч. «Галина здалася!» Не змогла до нього повернутися вкотре. Вона стрибнула у ріку і втопилася. Тільки через чотири дні її тіло знайшли на відстані шести кілометрів вниз по течії. Прикриваючи нелюда Отець Онуфрій чудово розумів, що доведеться мати справу із міліцією. Бо самогубство дружини мотивує когось із одностою.